Boas tardes, señoras e señores, aquí desde oitenta e da FM de Radio Samboy. E estamos no programa Galegos Novais, onde estaremos dúas oriñas, pois, falando a vostedes de certas cousas de Galicia e con... vamos falar con os teleiros con unha poeta e tamén nos dirán noticias as novas desde Monforte de Lemos e tamén falaremos cun alcalde, un alcalde que estuvo aquí en Barcelona pois o sábado pasado en este evento que se fixo no Liceu de Barcelona, dous mundos. Así que estaremos entretidos esta tarde e espero que vostedes tamén tean entretidos por unha banda temos que disculpar o noso, o noso compañero Xulio Couchir que nos atapa hoxe aquí directamente nos estudios pero terémolo por teléfono eh, así que amigas e amigos como non o equipo que quedou pois, alas nas vías de son que se son fora por el, pois, esto non se adiante a Fernando, moi boas tardes, Fernando este que fala a Romando Fernández e vamos eh, a enceatar este programa con un pouquinho de música unha volta polo medio con chaleque con calzón coa monteira e aguillada e nos beizos unha flor e a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 Baixamos un poquíño a música de Xavier Díaz e vamos falar cunha poeta, unha poeta que naceu aquí en Barcelona, foi sa Galicia e en Galicia vive, que vive pois concretamente en Lugo e, e é mestre tamén, a parte de poeta, a mestre de escola, eh, que enseña pois nun colexio de Lugo tamén aos máis, bueno, quizás máis cativos non, pero os que van xa na segunda e eh, eh, vamos a falar con ela moi boas tardes, Beatriz hola, boas tardes, que tal? pois pues moi ben eh, non sei como tedes o tempo aí por lugo, pero espero que ven, aquí de momento temo lo bon Pois por aquí de momento non chove, entón non chovendo, bueno, non hai queixa E chover ten que chover as veces, tamén, o, o claro. claro Pero bueno, non, non hai queixa, polo menos eh, hoxe sí. fai un, un bo día sí, sí. oye como é iso de que natas en Barcelona, eh, eh, eh, voltas voltas para Galicia, que fuiches con teus pais para Galicia, non? na adolescencia con catorce anos pois meus pais retornaron e, e claro, e a min pois tocoume retornar con, con eles a miña e a miña irmás sí, sí. así que tú, mm. así que tú podes falar da emigración concreta, mm, mm, concretamente porque tú eres filla de emigrantes e tamén emigraxes eh, bueno, tu fixa xe lo que fe, que fixamos nos naces aquí e basta Galicia Si, sí, foi o proceso a, a inversa Pero bueno, tamén coñezo O vosso proceso porque, claro eh, Tanto meus avós paternos Como sí. meu pai, claro, fixeron esa Esa migración, non? Sí. Então, eh, coñezo Mais ou menos, pois, pues, ambos Ambos procesos, si, sí, si Muy sí. ben, eh, ti eres mestra Mestra de escola En eh, Cingoi, en Lugo e... Agora mesmo non estou ali Estive eh, ¿Sí? en ata o ano pasado ¿Ah? O... O que pasa que bueno agora eh, fixen unhas oposicións. Eh, sí. Estou de profesora de lingua e literatura galega, no ensino secundario, sí. Ajá. Pero, bueno, estou en Lugo tamén, son as mesmas cidades. Sí, ah, sí. moi ben, estupendo. Eh, Como se leva iso de... Son mestre, pero tamén son poeta Escribir eh, e dar escola Son dous exercicios eh, que, que, en fin Son dous so... retos moi grandes Son dous retos moi, moi grandes E compaxinalos non é nada doado Non, <ríe> no, ademais, eu xa teño dito moitas veces Que tanto unha palabra como a outra A de mestra como a de poeta Para mi son palabras uh -huh. mm, Que, como diría teñe moita importancia, non sí, sí, sí. Eh, porque de alguna maneira acompañan a mestra compaña uh -huh. durante a infancia, ten un, un rol eh, sí. tamén moi determinante, non, nas crianzas. Sí. Entonces, de eh, a poesía, pois pues tamén que escribe, sí, eu uh. de alguna maneira tamén estamos acompañando, non, ao uh -huh. lector ou a lectora en en calquera dos seus procesos vitais. Entón, é un acompañamento, por iso eu teño especial cariño e tamén cuidado e mimo nesas dúas palabras na sí. de poeta, na de mestra sí. Hombre, porque vosotros os poetas so deses que animades dun xeito pues, animades o corazón, animade a mente e animades tamén a quem vos escoita e animades esas palabras que vosotros sabedes moi ben poñer no seu sitio e tocar, tocar a fibra, como se suele dicir Podes, oh, men, entendo que sí non, que por aí vai un poqueiño o, uh -huh. o o camiño, eh? como dicía antes, eh, pero que un acompañamento, non? Uh -huh. Eu eh, tamén se me poño desde oh, desde a posición de lectora que, que bueno, nunca perde esa, esa condición porque sempre estou lendo. Uh -huh. Eh, pois pues, eh, os poemas que que que vou lendo, todos os libros eh uh -huh. da unha maneira conforman ese outro mundo paralelo sí. que lle posibilitas no o lectora uh -huh. a lectora ese confort ese non sei outra maneira de, de vivir sí. entón creo que sí que que, que as poetas se eh, vaya podemos eh, ou debemos sí. acompañar ¿no? o lector sí. oa lectora, a lectora. Sí, sí, sí. Sí, sí. debían copiar moitos políticos de vos. Pues igual sí. sí A ver, igual que eh creo que todos esos eh en todas las profesiones, eh incluida políticos y políticas, eh, hay hay siempre de todo, ¿no? Pero Bueno, eh, visto así, pues como eh, pues como un acompañamento, sí, eu creo que ese acompañamento tamén se poderia expandir a a máis territorios, a sí. a máis profesións, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí, sí, desde logo que sí. sí. Porque ti tes pois eh, o, eh, penso que último eh, agasallo que che fixeron pois ese premio que cedieron que de florencio Delgado gurierán Sí sí sí fue hay poquiños sí. y fue ahí a finais de octubrebro uh -huh. muy sí. pero tenéis muchos otros muchos otros eh porque sí, ten... <risa> yo... <risa> no eh, tampoco que bueno así que eh, a mí se que me falan que eh, eh, de preguntan uh -huh. algo así por mí como poeta Bueno, dos premios obviamente, eh, fan sí. ilusión e tal, pero o o maior premio creo que é eh poder chegar a a xente que que te lee, non, eh... que que alguén que te diga, pois te quedando lindo o teu poema, pois pues, se chesme sentir isto, sí, ou acordeime sí. de tal persoa, para mí ese é o maior premio, sen dúbida. Sí, sí. Pero bueno, tapoco eh quero quitar importancia porque sempre fai moita ilusión cando recibes un, un galardón e este do Florencio Delgado Curriarán, pues sí que me fixeo. Sí que me fixo especialmente sí. eh, ilusión, dende moita felicidade. Uh -huh. eh, estaba de finalista con outros compañeros e compañeras que, que admiro e eh, e eh, foi unha sorpresa, pois pues, moi grata, eh uh -huh. moi agradable recibir o, o Florencio Delgado Burriarán. Sí, sí. Sí. Eso é, vamos, casi dixéramos eh, como se dedicaron as letras o ano pasado casi é o máximo, non? Bueno, é un, é un premio que xa empeza a ter un, un, peso. Un, peso, un peso importante sí, sí eh, tamén estaba claro a figura de Florencio Delgado Gurriarán eh, que se lle dedicou as letras galegas en uh -huh. este ano pasado bueno, en este, no presente, perdón eh, exactamente, eh, eso, eso, eso, foi no presente no, no, no sí, ano sí, pasado sí. Sí, sí, foi en este presente, sí, uh -huh. no 2022. Eh, entón, bueno, sí, sí que ves como que xe dan un premio que, que de alguma maneira tamén implica moitas cousas, sí. non? Se está facendo aí unha homenaxe a, a ese gran poeta de, de valdeorras o eh, sí. poeta das, das nosas letras, e eh, eh, porque ves que ti tamén formas parte, segues uh -huh. unha liña de, de outras persoas que acadaron eh, ese premio, que son... Eh, Pues poetas eh, maravillosos e eh, maravillosas ¿no? de aquí de Galicia. Uh -huh. sobre, todo, sobre todo galegos, porque eu estou descubrindo cada vez hai moitos máis, porque tamén participas aí en Guitiriz, na poesía guitirica, en fin, que estás pues, embarcada en moitos, en moitos aventos sobre o que é a poesía. Sí, sempre que que podo, eh, porque a veces como falámos eh, antes tamén está o, o meu traballo como como profesora, non? Claro. Eh então, bueno, hai que compaxinar ambas cousas, pero teño claro que non podo renunciar á escrita, me... eh e sempre que e sempre que podo, pois pues, bueno, si sí, eh, procuro, non? Eh, uh -huh. colaborar en pois pues, con aquelas cousas que que mo merecen e onde este convidada, obviamente. Mm. Porque, eh, que xe dicen os teus, a, os teus alumnos cando se enteran Ajá. de que ti eres poeta, escritora tal, que o que eles dicen? Comellón non se atreven así moito, pero, comellón algún atrevese a algo. Sí, sí, sí que se atreven, sí, sí. Pois, <risa> pues, eh, a verdade... É que de entrada moitas delas deixame un poquíño de shock, non? Porque son moi eh son moi áxiles movéndose polo mundo das redes, então sí. claro, van recompilando información e, respecto, en un momento dado na clase, pues dime, profe, que o outro día foches recoller tal premio a a tal sitio, eh? Que non, creo que posible. Si, sí, si, sí, están, <ríe> están están están tanto, eh? Están moito tanto en eh, bueno, eh tampouco non quero decir trato de ser o máis eh, próxima a elles, a elas, eh bueno, pois pues, te teño que falar inda que sexan cinco minutitiños de, eh. de de un poema ou de que me viron en en algo a través das redes, pois pois falamos, non eh. hai eh, non, non hai ningún inconveniente eh, por iso, que va. Non che piden que lles en eh, vai, que recites algún poema. Sí, sí, sí, sí, como pediron en alguna ocasión, aparte, despois ainda que non se xan eh, poemas meus, a mín gusta me levar eh, a, a poesía a, a aula, non? Entón, uh -huh. pois pues, leemos poemas de, de diferentes autoras, de autores uh -huh. e eh, eh gusta, e ese despois tamén, bueno, tamén van collendo estrategias, porque parome procuro pararme en, en que interpreten o que están lendo, que lle vean emoción que lle vean sentimento Bueno, eh, vexo que hai rapaces e rapazas que sí que que lles vai gustando cada vez máis o, o mundo da poesía, non? Que de alguma maneira descubren aí algo que igual estaba un pouco tapeado que en outros sí. momentos o mellor escolares non ideron esa importancia uh -huh. e eh, hai algúns ou algúnas que se van sumando eh, bueno, para mí é unha satisfacción enorme e, e tanto que sí, porque aparte disso, os rapaces como se suele dicir, son esponxas. Sí, sí, sí entón, claro. E entón, pois, se sí. ti, eh, si y es ánimo a que fagan esto, ou que escriban esto, e, e, e encima que o escriban na súa lingua nai, pois máis aínda. Sí, sí, eu creo que, como a ver a poesía, pero calquera outra disciplina artística cando eles elas ven que tío vives con certa uhum. emoción, que aí non hai nada imposto, non, que é todo verdadeiro. Eu creo que a maneira na que, eu penso que é a maneira na que educamos en xeral, non, non eh, as palabras deben ir acompañadas dos nosos actos. É... Então cando ven que realmente eh, é algo que vives, é que é, é que o interpretan así como unha como experiencia, como unha experiencia rica, como unha experiencia da que poden eh, seguir tirando do fío e eh, descubrir, pois sentón eh, uh -huh. creo que chega, que, uh -huh. que, que comunicamos, que educamos a través de dixo, no Do uh -huh. exemplo, de alguma maneira. Ti pensas, ti que claro, claro ti vives en Galicia seguido, eh, eh, tocas máis de preto, eh, quizá os que estamos aquí a mil kilómetros de distancia, que se doblamos o mapa somos paisa, estamos ahí. Sim. Mm. Bueno, estamos a, a hora e media de camiño. sí sí. si, sí, si. Sí pois eh, se lee moito en Galicia, se lee moito en castelán, en galego ou se leen das dúas cousas máis ou menos a ver, iso dos medidores a mi dan un poquinho de medo porque é sí. o que eu poida apreciar tampouco quizás se xa representativo non de, mm. da sociedade eu creo que si sí que se lee xa mm. despois, bueno, se se lee máis en castelán ou en galego é mm, eh... é diferente xa un poquito máis complexo, e despois tamén, sí. bueno, te, tampouco o sistema literario galego eh, pois, ten as mesmas canes, nin a mesma distribución, como eh. dixe en castelán, non? Sí, pero eu creo que sí que se le, as veces tamén dicimos moi a lixeira que, que non se le, que, que, que, bueno, hai diferentes formatos a día de uh -huh. hoxe, pero eu eh, o que percibo é que, é que a lectura segue sendo un territorio onde nos podemos onde descubrimos, pero tamén onde nos descubrimos a nos mesmos. Entonces, eh, por moito cambio tecnolóxico e moitas cousas que van aparecendo, uh -huh. eu creo que esa maxia aínda está, ainda reside e ainda hai rapaces, rapazas eh pois pues, capaces de de, de contagiarse, pues, por pois pola maxia dun libro, non? Uh -huh. Entón non quero quero decir, bueno, sí, sí. si tú me se tú quizá esa unha posición un un poñiño máis optimista que Que é pesimista, pero tampouco me atrevería eu a decir exactamente pues, o que máis está lendo uh -huh. no, aí, aí non no me atrevo eu uh -huh. eh, porque eu penso que na, na escola cando falas co rapaz sabes se si eh, si na súa casa lén ou non lén ou lén a prensa ou lén algún libro ou algo iso eh, quizás o podes percibir Sí, eu penso que mira, e non hai nada máis poderoso que un neno ou unha nena vexase o pai ou a súa nai lendo un libro. Mm -hmm. Isto <risos> non traizo nada, porque era o que estaba falando antes. Mm -hmm. Eh educamos educamos co exemplo, mm -hmm. eh no momento en que un rapaz unha rapaza ve, bueno, xa non un rapaz, unha rapaza, é mm -hmm. eh? un desde que son ben pequeñiños e pequeñiñas, ven mm -hmm. que os seus pais eh leen, pois eh Iso xa é eh, unha imaxe moi potente, unha imaxe que seguramente van a tratar de imitar, van a empezar a coñer, pois, ese apego polos libros, eh... primeiro como dunha maneira lúdica, pero aí vais asentando tamén o hábito lector, non? Sí, sí, sí. Mm. Por iso digo que eh, os rapaces, o, o, o, vaya, que os rapaces se, te, se ven o exemplo na casa, pois poden continuálo. Sí, sí, sí, desde logo. Eu iso teño clarísimo, eh? Porque eu, eu sempre digo, un rapaz non se lle debe obrigar, senón, explicarle as cousas e que el mismo escolla. Bueno, te, eh, eh, senón, que se un, un, un rapaciño destos cativiños que tens que, como se suele decir, cando plantas un tomate, tens que poñerle un pavo ao lado para que crezca un pouquiño para arriba. xa, xa, xa, xa pero no si sí, pero... si sí, é que eh eu penso que así é eh, tampouco obligación e lectura, eu creo que en un caso mueto, cal que ir eh, preparando eh, preparando territorio, eh? es decir, pues eso que que vexan o exemplo dos pais, uh -huh. das nai, que teñan ao seu alcance diferentes tipos de libros, diferentes uh -huh. lecturas, pois pues porque pues, un, cada un de nós temos preferencia por unha cousa, por outra, uh -huh. eh e empezar así Ofrecendo digamos, un amplo habano Uh -huh. e eh, eh que vayan atupando o que lles gusta pero para que, pero para que non deixen de ler precisamente eh, no? so, Sobre todo que sí, non deixen sí. de ler Claro, sí, sí, sí totalmente uh -huh. Pois Beatriz foi un placer estar contigo esta tarde aquí e que nos falaras tamén desta de, de de poesía porque a fin acabo ti fais poesía doble porque enseñas acativos eh a nosa mm. lingua e despois escribes tamén os teus poemas. é ah, eh, eh, unha cousa que che quería preguntar. Tes algun proyecto vamos para o ano 23? Por axeisto a ver, <ríe> ver despois de en que maneira van consolidando, pero si mm. se sí, sí caen proxectos, si sí, ah. si. Sí bien. Teño algún proxecto polo menos colabora, eh, colaborativo con outro con outras poetas, sí. eh, hai un eh, sí, que sí, probablemente no primeiro trimestre de los 2023 vexa a luz. Uh -huh. Eh e despois, bueno, digo, traballando na medida que o tempo mo permite tamén en, en proxectos cersoai. Eh, Exactamente. Porque uh -huh. aí, sobre todo na, nesta, o que é a poesía que tirí que todo é eh, todo aí, aí só so desunamore a deles. Sí, bueno, eu, eu colaborei con dife en diferentes sitios, uh -huh. eh, a ver, eh, a día de hoxe é que hai moitos e moitas poetas en diferentes puntos de Galicia moi bons sí, eu, bueno, as veces é que xa prefiro nin nomear unha <risos> porque pareceme un pouco injusto deixarse a, a outros non? Sen, sen nomealos pero se de algo creo que podemos presumir en, en Galicia é da boa calidade de, de poesía mm -hmm. que, que está habendo sí, sí. sí. pois pues moi ben Beatriz Fue un placer estar contigo. Un eh, placer que, también para para, vo, para mí estar con vos esta tarde. Que tengas un buen Nadal. Igualmente. Y hasta otra otra ocasión. Hasta otra ocasión. Esa es lo que, que pasé muy bien. Igualmente bien. por ahí. Apertas. Vale, un aperta. Aperta. Radio San Boy. cada divendres de 6 a 7 da tarda ascolta charada. Al programa de cinema de Radio Samboy. e outra non lujare tamén era a miña boa coñecina non veilare xa dos líos, do miña nai tiña do meu corazón miña nai o mundo na foliada do patrón e da oxa andamos guapos a buscarle explicaciónes Lela, ay, la Leila, Leila, Leila, Leila, Leila Niña daiciña do meu coração Vente comigo a bailar o salón O salón sí, o salón no Niña daiciña do meu corazón Niña daiciña do meu coração Vente comigo Saloncío, Salomón, tú miña e mei tiña do meu corazón. Pois, con esta música de Xavier Díaz vamos falar co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 Claro que sí É eh, eh, eh, eh, obriga que, polo menos, se vamos onde estamos unho ou outro <risos> <risos> Bueno, que foi un desplazamento que estaba así xa programado, xa programado. Entonces. Sí, entón, eh, aí estamos Que pues, tal, como che vai o programa, ben, non? De momento ben <risos> Alegro-me moito, verdade que sí Pois <risos> pues, sí, pues, vamos a comentar un pouquinho Sí, o que foi o sábado pasado, se, sí, sí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 fue un acto musical una celebración músico festiva muy, muy eh, interesante muy interesante sí sí señor bueno ti su biches a platee antes que nos pero nosotros Ajá. que eu por lo menos otros que entramos las nove da mayas eh, fíjate ahora que salimos <risas> sí sí la verdad de que que me fue bueno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 tocaron e bailaron de maravilla. Buah. Maravilla de maravilla. Foi unha un inter, un, sí, sí, intervención sí. extraordinaria. Eu eh, hai moitísimas intervencións, moitísimos Si. Sí. casi todas as entidades galegas de Cataluña estiveron sí, ali representadas, y, non? Si, sí, si. Sí. Eh, polo que teño visto, me parece que eran todas as que teñen grupos todas. Uh -huh. Todas. Vinte A menos do Baix do Bregat quedo, estaba a de so, eh, Castro, casa galega do Hospitalet, que menudo, menudo equipazo ten ambas sí. as dúas, estaba eh, sí, Rubi, estaba Badalona, estaba Airiños, eh, eh agarimos de Badalona, e eh, sí, sí, sí. en fin, un todos gamo, un, todos a, a, a, a, a, a, a realidade de todo todos os galegos estaban, e todos os galegos de Cataluña estaban ali, sí, sí. representados dun xeito ou do outro, mellor uh -huh. tocando, mellor bailando, mellor, pero o, o, a, aos propios presidentes das entidades tamente. Eh, sí, Era sí, que foi foi fantástico, fantástico. Sí, e, sí, sí, e, sí. e bueno, pois algúns cando os outros uh -huh. algúns cantaban outros choraban. Sí, que foi emocionante, sí, foi, foi emocionante porque mira, aunque nosotros vimos todo a, a través de pantalla hasta que che, hasta que chegamos ao escenario, Pero de todos os xeitos a min, polo menos a min teñen teñenme felicitado polo ben que nos que o fixéramos, polo ben que o fixera a, en, ¿Sí? vaya, a esultante, que saíu moi ben, exactamente, que... si. Sí. A xente quedou sí, contentísima. Si, sí, sí. sí, sí. hm. Bueno, de, parece ser que hai unha empresa que fixo varios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 claro De, e despois eso, hai que mandarlle felicitacións aos mestros, non? Arthur, a Xurxo e a Xisco, que foron bueno, que foron foron extraordinarios, extraordinarios. A míngo que sí. me facía gracia, como estábamos, claro. É que hai prediciéndo, nosoutros vimos as tripas do, do do liceu. Sí. Sí, sí, que nos baixaban cada pouco, un vimos baixaba uh, o presidente da Casa Galega, que baixaba Artur, que baixaba es eh, Xisco, animarnos que non nos desanimáramos, que isto que nos fan animarnos abaixo e todo eso. Que eso uh -huh. que estaba moi ben, que sí, o sí. cuales estimamos moito. E despois o Caterín da mañá e o do, do mediodía. Sí, sí, sí. Además, bueno, to, todo ben atendido A verdad é que sí, sí, sí, sí, sí. A, es, Hay que buscarlle a zona positiva De todo eh, o que fixemos eh, eh, Os erros, pois, pues, habrá que <risa> bueno, Evitarlos <risa> para outro momento Si é es que, pues, si que, si es que repetimos hai que evitarlos É eh, eh, bueno, queda unha experiencia positiva Para que toda a xente Coido que é un documento para que todos Os galegos que viñeron naquela época sí, Se sintan orgullosos sí. Desa de homenaxe que se fixo para todos eles, non que moitos moitos deles estaban representados nessa sí. grande nesa celebración, nese escenario, non? escenarios e sí, moitos. Eh, pois, hai que poñer en, en valor, eh, desde do meu punto de vista, claro, lógicamente hai que poñer aos coa nosa Sergiña, non? Sí. A a nosa a nosa coordinadora de teatro oh. do Teatro anduriña, que a Gisela Pérez, sí. pois pues, Que unha interpretación fabuloso. fantástica de fabulosa, non, de oh. da nosa anaquiro, non? Si, si. Si. no escenario como se si fóra a merma. Si, sí, si, sí, si, sí, como se fóra anaquiro. <ríe> Exactamente. Sí, sí, sí, sí. É moi aplaudido de toda a xente, si, sí, toda... sí. oh, foi claro, aquilo foi fabuloso. <ríe> moi ben, moi ben. Que che parece os oh, 600 que... que nunca se viu un 600s no escenario de Do liceo Si, si, si, si. Si, si, que o liceo é eh, un un Do... grande espazo, non? Exactamente. Coller collia, eh? Si, si, si. Os 600 que representaba, pois pues, o que facían naquela época os maiores, ¿no? chegaban aquí, ganaban uns quantas pesitiñas, mercaban os 600. Os 600 iban co 600 a Galicia e volvían. Con... Despois volvían xa casados, non? Exactamente. <risa> Algún volvían... Eh, bendecidos por o cura, que <risa> sei que me dixeron que había un curo que bendecía moi ben. Sí, dicía, dixeron que sí. Dixeron que había un cura. <risa> Como dixo, me, dixo, que eu falei co meu alcalde, díxome, ai, o cura estaba moi ben vestido. dígolle allí, o mea que curas ten que ser recatados. Claro sí. unha boa sotana e eh, unha boa condición, non? Exactamente. <risa> moi ben, moi ben. ben. Bueno, pois pues, pues pues unhas no. reintes xa descubriron que, que, que quen era o cura, seguro. Bueno, claro, <risa> a máis, o cura é fácil de conocer, de coñecelo. <risa> claro que sí. Pois moi ben, moi ben. A máis, Bueno, eh, despois todos los, todos os asistentes reciben un agasallo da Xunta de Galicia, unha bolsiña cun libro, si sí, si sí, si, sí, e un bolígrafo a todo, que pon Xacobeo. Si Sí, si si, moi ben, moi ben. Alegróme moitísimo, vale. de verdade que foi unha cousa extraordinaria o feito de que sí. bueno, asistir a todas tanta xente e ao mesmo tempo uh -huh. pois pues, que, que que que non houve ningún incidente de seguranza, de no, no, no, verdade no. que fantástico, fantástico todo sí, sí. hai que felicitar a todas as entidades que puxeron o sea, cariño todo para esto. poder salir adiante ¿Eh? porque todas as entradas tuvieron, se, que moitísimas entradas máis do 90% tuveron que venderlas nas entidades polo tanto sí. hai que lle dar un valor especial a todas as entidades que se sacrificaron para poder comprarlas e mercadas é ¿no? eh, eh, logo, si sí, señor pois pues, Xulio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 Bueno, bajamos un poquillo, música, y vámonos ir las terras de Afón Sagrada, que dicen que todo el mundo tiene que subir, nunca baixar, todo el mundo tiene que subir allí, donde están como que di a mil metros de, de altura sobre el nivel do mar donde le un se conserva todo moi ben, o mismo se conservan os butelos, os chorizos e as persoas, sobre todo as persoas que teñen moi bon moi boa cor eh, teñen, teñen potencia e, e tamén vamos a falar vamos a falar pois co dono dun restaurante que se chama Catro Ventos eh, que é Ovidio que é Ovidio e vamos a falar con el e eh, entón pois nos contará certas cousiñas e de catro ventos. Moi boas tardes o vídeo. Ola, boas tardes, Armando, qué tal? Como está? Boas tardes. Pois <risa> pues, ben, de momento todo ben por aquí. Aí non sei se tedes algo de choiva, algo de, en fin. Bueno, es... Oye, por ahora estamos tendo o outono ben. Si, si, un poquiño de agua, pero, bueno, temos boas temperaturas. Está ben. por ahora ben, si, sí, está ben. Tamén facía falta un pouco d'auga. Tamén, é verdade. Sí, sí estaba verdad, <ríe> un pateciendo un pouquiño. Mm. Bueno, aí en Catro Ventos, aparte de comer boa carne, que xa temos falado máis dunha vez, que esa carne é de vaca de, de vaca eh, de Viana, non? Sí, na explotación temos unha raza autótona aquí xa so temos te comentado máis uh -huh. veces, si, sí, raza autótona galega, vianesa. Eh, uh -huh. temos ahora mismo unhas 30 madres uh -huh. eh eh la, bueno, toda a carne que producimos ben pues, para os restaurantes. Uh -huh. uh -huh. Sí. Eh, bueno, a carne distinta, digamos. Sí, sí, sí. Eh, nunca digo que é mellor Ni peor que outra, pero si sí Eu podo darte un pouco distinta, si sí. ten un sabor moi agradable. Uh -huh. Vimos matando aí os becerros con 2 anos, 2 anos e medio, más ou uh -huh. menos. Uh -huh. E, eh, bueno, a que estamos moi contentos con, uh -huh. con esta raza de ganado, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. E, eh, eh, porque a parte da carne, aí, que outros pratos faceis? Porque eu penso que facedes hasta merluza a vasca. <risa> sí, traballamos a merluza de, do pincho, de vurela, sí. Uh -huh. Traballamos o bacalao. E, uh -huh. bueno, así, un, despois o, o fin de semana, po pues, sempre, hai algún pescado fora de carta tamén, uh -huh. E sí. porque aí, por exemplo, eh, aunque sea o, eh, a merluza, o bacallao, eh, hai outros eh, hai outros pratos tamén, como poden ser macarros ou algo así. Bueno, despois traballamos un menú, un menú diario que si sí, uh -huh. en ese nesse menú si sí que poden pues, entrar pastas, distintas cousas. Uh -huh. Sí. a verdade é que si. Sí año bueno, digamos eso, un no oso no so fuerte, un no oso talón daquiles, eso, é a carne. A la é carne. É, é, pues bueno, pues tamén distintos pescaos, ahora estamos en temporada de setas. Ah. Estamos traballando moito cantarelos, porque oh. boletos este ano houve poquiño poquinho. Sí. Pero cantarelos, sin embargo, sí. Uh -huh. eh, estamos servindo así como langostinos e un, un poquinho de, de alioli, que é oh. un plato que está triunfando ahora. Sí, señor. E, bueno, estamos, eso, con temporada de, de setas Ca lengua de vaca tamén tá, á, sí, sí, E, bueno, e sí, sí, os boletos o que temos Pero é pouquinho sí, sí, sí, sí, sí. Houve pouquinho este ano, verdad? Este ano houve pouco, non? Sí. Porque veo moi mal tempo para que se criaran tamén Si, sí, deu si, sí, o boleto por aquí cada vez é máis máis escaso ¿Eh? Non sabemos moi ben, tamén é verdad Que cada vez se corta máis pinos Si, sí. claro E, bueno, cada vez temos máis problema con eles. Entón, vamos buscar outros substitutos que tamén... Sí, eh, tamén tamén está, está moi ben. Cula uh, do monte, tamén está... Tamén. Tuga tamén está, está moi rica. E, eh, bueno, uh -huh. aí hai que buscar outras alternativas. Ahí ah, exactamente. Ricas, sí, Sobre todo... Os mortos, ah, bueno. Sí, sí. Sobre todo alternativas aí. Porque aí, claro, como ven, se dicía, o prato estreita estrella, estrella é, o, é a carne... Sí, o plato estrela aquí é o chuletón sí. Sí, sí, sí. sobre sí. todo o chuletón si, sí, onte por ejemplo todavía houve un grupo ahí pues, mira, veían de Coruña, de Oviedo oh. si, sí, sempre bueno, veñen eso veñen pensando no... na chuleta ah, ou ven de, de vaca, que solemos traballar hay animales uh -huh. entre oito e dez anos uh -huh. ou ven de de vianesa, razada sí, sí, sí. que traballamos na explotación uh -huh. eh, digamos que o que nos O que máis uh -huh. o tirón que ten máis este restaurante sí. eh, porque vosotros hasta está deseando eh, un cruce que por donde pasa o camiño do norte de Santiago pasa o camiño primitivo sí. o, o, pa, o, por donde pasa o, o camiño primitivo eh, vosotros sellades a Compostela ou non? si, sí, si sí que sellamos sí. ah, tamén selláis aí uh -huh. sí. no, o camiño verdad, é que un... bueno, está medrando moito uh -huh ese este ano falábase pois que o, o millón se chega a 12.000,000, se mi persona sou pasar. Quando que ven, falase de de máxinte todavía. Está pasando moita xente, si. Sí. Mm -hmm. sí, a verdade é que xe sí, a partir aí de Semana Santa ou un poquíño antes, incluso, sí. depende un pouco do tempo. Sí, si. Sí. Pero xa empeza hasta julio, sobre todo moita xente estranxeira. Sí. Después en agosto, no, en agosto más nacionales, pues vuelvo a Estranseiro, eh, sí, sí, sí, curioso, sí. sí. ¿Por qué Acá, usted...? Eh, bueno, es una fonte de ingresos importante Hombre, porque... Hombre, que eres o no quedas, siempre cae algo, como dice sí, otro. Sí, pasa mucha gente por la porta y... Eh... Uh -huh. E eh, bueno, está, está moi ben no tema do camiño, si sí. Porque eu vim aí un... Si, sí, foi no veran pasado me vale, estaba, mo... estaba, estaba comendo aí E vim que se Había ali 4 ou 5 Peregrinos E, e habíos que se metían Dice, hai que repoñer forta Se metían chuletón pa dentro que non vexas Si, si, si Para, para moita xente, verdad Si, sí, si, sí, si sí tanto pola mañán, pois, pues, a través de desayunos, bocadillos, uh -huh. e eh, despois ao mediodía, pois, pues, igual. Decir, bueno, a mí, a veces, preocupame un poquinho, porque, bueno, parece que como que vai acabar asorbendo todo, a ver, a ver que, a ver que pase, sí. porque é eh, ¿Sí? moita xente aquí. Sí, sí, que sí, sí, bueno. Sí. Ademais, é eh, o único restaurante que se atopa despois de Grandas de Salim, eh? Claro. Outa pantalla. Efectivamente, que non bueno, non teñen onde sí, comer. E, e entonces, pues claro, chegan chegan famentos. Que chega caras dúas da tarde, tres, pues chegan famentos e, bueno. e, e Efectivamente, con ganas como de dició, Como dicio Cureo alimento alma, pero tú alimentas chelo corpo. Me alimento o corpo, sí. <risa> efectivamente. <risa> to, todo todo fai falta. Si, sí, claro que si, si, si Todo fai falta Si, sí, eh... é uma coisa que, que é importante cuidar ao final, é... sí. bueno aparte de vender o territorio porque é uma maneira de vendelo eh... moi boa uh -huh. é dicir, pois, bueno é... <coughs> por todas as zonas que vai pasando o caminho pois é unha fonte de ingresos também moi importante Hombre, e tanto que si sí, sí. porque, por exemplo, vos nese sentido está desvendendo que é a comarca da Fonsagrada Claro Es decir o, todo aquel que pasa e que para e pues, o uh -huh. final o recordo que vas a levar ou é agradable e nun é agradable, pero tamén bueno, axuda a toda a comarca. claro sí, E sí. parte de eso pues, de, pasa como, por exemplo, pois pues, non sei o peregrino que ben, yo a mello nonxe ato, Pois pues, miraan, tal sitio teis, teis albergo ou teis dous albergos, que se nun é nun é nou, panpon da Fosa Sarada cai un señor albergue na mesma estrada que vai a Asturias sí. que, que una, é unha é unha pasada si, sí, está moi ben, já abriose eh, <coughs> dous ou tres establecimientos tamén vano bueno, fará tres, 4 anos que tamén está moi ben uh -huh. bueno eh, está ben que sí, sí. eh, ao final é unha pequena suerte que, que Hombre, tanto gente. que si sí. sí, sí, sí, sin lugar, sin lugar pues... a dudas es espois repiten É yes. curioso, é muita gente que que pasa a mochila e despois aparece por aquí un fin de semana oye pois pues eu estuve en tal fecha que facíamos eh. el camino e dice tú, tengo que volver allí tal, e repite, e, bueno, estas cousas Claro ¿Ves? Sí. Que está, está Por eso bien. digo que o que vai a Galicia, volve Eu creo que sí, sí O que vai a Galicia, volve O mellor vai unha vez por aquelo desto como si dixéramos a ver se se aprende algo pero despois volve outra vez a probar de todo, a probar os manxares que sobre todo caen na montaña na montaña de Galicia eso, eh, eso é ese algo for de serie ah, A nivel gastronómico Galicia ten un potencial increíble tanto no. a nivel de costa en pescaos, mariscos como no interior o que son carnes, sí, o que son sí. embutidos o que Ten un potencial tremendo A xente agradece, a xente volve Sin desagusto É, Hombre, é un pouco o pequeno segredo De sí, sí. De, de Galicia uh -huh. Porque Despois eh, Por exemplo Aí cando chega a xente eh, Se atenten eh, Sobre todo son atendidos Con agrado eh, Comida pues, feita con cariño eh, E todo eso iso axuda moito e entón pois os paisanos ao paisano que pasa pois volve e vai agradecido si, sí, si, sí, é verdad sí, sí, sí, por sí, eso digo sí eh, para acoller mesa andara, a habrá días que va hai que andar un pouco lixeiro, non? bueno, sobre todo que en bueno, temporada alta en sí, uh -huh. temporada alta suele estar cheiro sempre fines de semana igual uh -huh. Bueno, sí, a verdad é que bueno, Traballamos ben, traballamos con moito público e, mm. e, Ben, non nos, non nos podemos queixar que... eh, Se queren reservar mesa te ningún teléfono que é o 982-34-01-51 Correcto, efectivamente Eu sempre digo que é mellor reservar Porque además sí. estamos aquí un pouquinho Entre comillas, en medio, en medio de... de eh. la, que se si chegas si é desagradable Porque, bueno, mm. se te, te has que pillar coche Moverte... 10 kilómetros e, eh, oh. eh, bueno, eu sempre digo que é mellor chamar sí, e así, pois pues, non hai problema eh, Exactamente Ademais é outra maneira eh, se chamas, pois xa, xa pre vas preparando sobre aquilo que te chamaron aunque se chega unha, unha persoa ou dúas colócalas en calquera sitio Eso pasa nos co peregrinos ¿sabes? porque o peregrino se sí que reserva Claro E entonces a veces pues, temos problemas porque, mm. claro, efectivamente les queren comer Es lógico. Eh, lógico porque veñen cansados, veñen bueno. Eh, ya a veces sí que te hemos tenido problemillas, aunque intentas solucionarlo pues con uh -huh. bocadillos, con Sí, sí. Pero eso sí que nos pasa, porque a, a pesar de que siempre esas mesas por uh -huh. para ellos, bueno, pues te han pasado de gente que no que no se puede sentar. Eh, bueno, es un poquito desagradable, pero bueno, es un poco no. parte de, de todo, de todo sí, sí. Todo, <risa> to, mira, Eh, o que é de bon conforme conformase en calquera sitio ou con calquera cousa e entón pois non hai non hai problema eh, no, non, non hai vale, problema no, ningún e por iso digo que pois o que falábamos antes o prato estrella ia a carne E entón, pois, que, que vas a pedir nun restaurante da montaña? Pois, si, hai pescado, podes atopar pescado, eh, peixe, podes atopar outras cousas. Pero a xente gusta comer, non que lle enseñen o plato con algo no fondo. Bueno, si, sí, efectivamente, es decir, este son restaurantes máis contundentes, digamos sí. que... Bueno, pois pues carne xa é mas contundente, decir, é outra maneira de uh -huh. Bueno, pues de... son asadores. Exactamente, o... asadores, ah, Completamente distintos, outro tipo de, de restauración. É que te ga súa clientela, exactamente. Sí, bueno, e despois hay, eh, eh, por exemplo, aí aí outras cousas que noutros sitios ou mellor sa topan con menos que son máis escasos, pero en Galicia é raro que non atopes unha boa carne, un bon yeah. peixe, en fin, eso, eso é moi raro. Sí, sí, sí que é verdad verdade. Uh -huh. O que falábamos antes de dicir a calidade e a cantidade, calidade sí, sí, sí. cantidade que soles ser soles estar moi ben. Sí, sí, sí, sí. Claro, sí. verdad. Eh... Que, sí. ¿Cantos anos leva a Berto 4 ventos? Pois pues mira, levamos a Berto faz para marzo vai a fazer 15 anos Ostras, que sí, enxe diría non começo a cando abriches aí dirías, como irá isto, como non irá? Bueno, sempre que claro que sí, ademais non viñamos do mundo da hostelería e efectivamente cando empezas un proxeto pues sempre bueno, sempre tes, tes dúdas sí, sí, sí. Eh, Pero bueno Na verdade é que saiu saiu ben. Sí, sí, sí. con moito traballo, moita con un factor sorte que sempre ten que haber, eh... as cousas non acaban encaixando. Eh, exactamente. Pero si sí, saiu, bueno, ben. Sí, sí. No, no, no. Eh, que sale ben, veise. Be que vai ben, veise. Por eso digo que eh, aí, eh, o que dicía antes, se eh, volvo a repetirlo. Eh, comida con cariño, eh, comida abundante, xente eh, eh, agra agradable atendendo. En fin, todo eso ti tiña que xuxir, senón malamente. Si, sí, ao final é un, un pouco secreto de cualquier restaurante. Decir, a sí, parte sí. da comida, pues, hai factores como o servicio, como uh -huh. é o local, como é hai moitas cousas que intervenen hora de, de que estés cómodo que estés a gusto en un sitio uh -huh. e bueno, intentamos sí. <ríe> intentamos Hombre. cubrir esas cousas tamén aunque non deixa ser complicado bueno, complicado bueno, complica echa todo, se si tuveras noutro sitio pois pues, tamén eh, eh, tamén sería complicado non complicado, dixéramos en fin, que ganarías un soldo e hasta aí estás ganando un soldo pero, en fin estás traballando para ti e, e entonces sí, no, a... en ningún momento me, me arrepentí desta aposta non, non, por eh, exactamente eh, ah. eh, por eso digo que cando faz unha cousa e eh, che gusta pois pues, sí. con máis eh, con máis enticeses eh, se fain as cousas Está, está clarísimo, está clarísimo es eso? claro que sí eso. Eh, po, pois moi ben o vídeo foi un placer ter-te pues, aquí nada, o placer é eh, mea armando de verdad sí. que, que en fin que teñades un bon Adal eh, que ata outra ocasión pois <risa> pues igualmente que paseis vos festas e eh, eh, eh. eh, que veña un bon ano eh, eso sobre todo <risa>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 A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Escoltar Radio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica a l'opció en directa També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Radio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi Eu son da clase dos poetas descoñecidos e ignorados para os que nunca se fixeron premios nin nunca son publicados. Son a poeta daqueles que loitan por sair de escrabos. Son a poeta daqueles os que todolles foi negado Eu son a poeta daqueles que sobreviven do emprestado A poeta analfabeta, a poeta dos deserdados Son a poeta daqueles da os que todo oyes foi negado. Son a poeta daqueles da que loitan por sair de escravo. xamos un pouco a música de Cés e vai, eh, vamos a falar pois como non con José Manuel e vamos eh, a capital da Riviera Sacra e vamos a falar dese apartado de que el preguntou que tamén leva José Manuel moi boas tardes José Manuel si? Sí? Armando moi boa tarde como vai eso por aí? Bueno, vamos haciendo. Bueno, ya estuve escuchando un poco programa. Sí. Ya, ya me llegaron eh, voces, e incluso leímos por ahí alguna crónica, que yo liceo que estuvo muy bien otro día, ¿no? Estuvo de maravilla. De maravilla, bueno. De maravilla, de maravilla. La verdad, a tope, a tope como dicen los catalanes, eh, de goma a goma. Sí, sí, eh. sí. Estaba ple de goma gom, ¿no? Sí, señor. Bo, canto galego e galega e xente sí. que non é galego e galega tamén habería bastantes. Había, si, sí, había. Ali había de todo. Bueno, pero espectáculo recomendable, non? Que, no, es que todo, saíu todo a pedir de boca. Sí, sí, sí, sí. Saliu todo a pedir de boca. Uh -huh. Empezamos pois pues, re retrasados por culpa de Eh, o Parlamento, que houve, que vamos, ele falou todo dios, e eh, nos outros, eh, vai, a xente que actuaba, pois encerrádalo abaixo, a tres plantas baixo terra. <risas> eh, mira, ti veis o escenario, non? Sí. Pois nos outros vimos xas tripas todas ao liceu. <risas>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 Anque bueno. moitos dos actuantes entraron ás nove e media da, ma da mañá e saliron ás once da noite. Claro, entre ensaios, eh, sí. unha cousa e outra, non? Sí, sí, sí houve que... Uf, pero moi ben, moi ben. Estuvo moi ben. Hai que darlle gracias, como non, os organizadores, as, eh, aos presidentes das entidades e eh, a eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, uh, toda a xente que organizou os profesores que viñeron de Galicia en fin, moita xente moveu-se, moitísima xente metemos hasta un 600 no escenario do, do Liceu, eh? Pude-se meter os 600 e todo sí, o sea, cando sí, Inga me pareceu, digo cá, está preparado o Liceu para pa pa, pa esas cousas, non? Si, sí, si, sí, si, sí. ademais collir collía A verdade que iso foi espectacular, Que foi de última hora, que estaba planeado de, de principio Non, no, xa estaba planeados de principio, si sí. Como a... Mi... A verdade é como, como, como icono De eh, vehículo con que se eh, migrou E se faltían eh, tantos quilómetros eh, A verdade é que sí, sí, sí. Por eso chama moito a atención E eh, tiña que estar representados os 600 Como non? Hombre, os 600 foi... foi no a, tí, fue... O Tiveche, tí, o, o, o millón teus pais Non, eu non o tuvim Pero vaya, ¿tiñan que o tiñan? Muchísima y, gente, seguro. Que sí, sí, sí, muchísima gente. Que se vio ahí bueno, un poco identificada, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sobre todo la gente que era mayor de tal, pues... Pero, pero había gente que se emocionó también, supongo. Hombre, el IE, mira, había choros, había de todo. Claro, había gente que se emocionaba, porque lógico, que, se, que te emociones xa normal, normal sí. bueno, pois pues, eh, nada, felicitacións a quen corresponda e eh, eh, bueno, pois pues, nada ese tipo de homenaxes, benvidos benvido, e xan, eh, todo emigrante pois pues, tamén necesita eh, como no que selle coñeza eh, pues, eh, esa labor esa labor que se fixo ese, ese, ese sacrificio, ese esforzo eh, ese, ese traba, traba, traballar sí. esa eh, ir adiante nun non nunha terra que non era a túa eh, eh, ao mesmo tempo polo rabiño do ollo sí. mirando pa a túa terra e tamén facendo o eh, que podes por ela, sí, o sea, sí, que eh, por eso do, por eso de dous mundos. Eh, eh. O emigrante vive en dous mundos, é sí, unha sí. vida al, eh, a, a, da, da cabalo de neste caso de Galicia e Cataluña. Si sí, si, sí. como decía okay. o, o que foi alcalde de Lugo o señor Orozco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 O, o meu apartado habitual Empezaremos se eh, parece ben Polos gústame e desgústame Isto é teu, fai como queiras Moi ben, correcto, exactamente Non me tens que mandar nada E eh, desgústame, a ver, que me desgústame? Mira, dúas cousiñas desta, desta volta Dúas cousiñas me desgustan una é a súa de prezos E... Eh, Pois A que máis A que máis Nestes últimos tempos ou xa, ou subas, subas de todo ben, Sabemos sí. Combustible A luz eh, A cesta da compra Bueno Todo en xeral Si sí. eh, Pero Estes últimos días eh, Saiu A luz eh, Saiu dato Que Bueno eh, Para coller calofríos Para sí. pa, Para mexar E non botar eh, Nen pinga Como yeah. diría aquel Si sí. A cesta da compra subiu un 15%. Sí, sí, sí. parece unha animalada. Eso, vamos, eh? eso é es querer matar a xente xa de fame, o de, de aburrimento de queso. Entón, pois, pues eso non me gusta nada. Esta suba de prezo, sobre todo, a cesta de compra, que non haxa quen le poña aquí a tallo que se controle uh -huh. algún xeito. En relación a esta suba de prezo, non sei se sabedes que este domingo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 tamén controlar os prezos do combustible e os produtos básicos alimenticios interve, intervir en, de, de administración o mercado da vivenda uh -huh. intervención pública tamén do mercado eléctrico para que non se productan estos desfases e que as empresas privadas, privadas fagan o que lles dá a gana a hora de, sí, sí. de estipular prezos e proteger tamén o sector agrogandeiro, marítimo pesqueiro e as pequenas e medianas empresas bueno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 ante ante este medo a que isto pase, claro. pues, desde aquí recomendo pues, que miremos sempre no comercio local se hai o que eh. buscamos, se vai a un precio axeitado, eh, e, e mercalo nas tendas do barrio. Eh, non directamente que... sin contrastar, nin comparar, directamente xa iza a internet, que é o máis práctico, tenda a casa, pin, pin, pin, eh, que che manden todo por estas grandes sí. plataformas, como sabedes, tería a casa, eh, eh, eh cómodo sí. e mentras non nos damos conta moitas as veces do, do que, que o comercio a do lado vai pechar, vai uh -huh. ter que despedir un pegado, unha empregada uh -huh. e despois eh, es, ese traballo que se xidera cerca no noso barrio, na no, uh -huh. no nosa cidade, na nosa vila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 eh eh van trabajando con que teñen, cada año amplían un poco el claro. trabajo pues eso colaborativo eh, un trabajo que fan entre todos e todas, uh -huh. y todas y que bueno y que luce de otra manera diferente como les digo un nadal diferente vemos un nadal de digo que aposta por las luminarias <risa> sí e por la luz core chamar la atención a nivel de españa a nivel mundial sí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 Eses decorados que fan Son 11 espazos ali en Allariz uh -huh. eh, En diferentes puntos da vila Con decoracións eso Moi moi moi xeitosas E comentábamos outro día Unha a unha conselleira uh -huh. Que eh, tamén echamos atención Estes últimos tempos Que hai incluso agencias de viaje Que van a ver as luces a Vigo uh -huh. Que organizan viaxes eh, En autocares para ver as luces de Vigo uh -huh. E que xa meten no paquete a Allariz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 E moitas sí. das cousas. Pois no Nadal tamén parece ser que facan ben mesmo. Pero é diferente tamén. A, tamén. Apostan por, por menos, menos, menos luces. Eh, exactamente. É eh, máis reutilizar pois materiais para facer cousas máis uh -huh. de artesas, máis caseiras, non? Eh, hombre, tanto. E tamén me gusta o éxito das películas bestas. Non sei se a biche? Eh, Nun a vim, pero bicho traides na televisión. Ya. Recomendo xa. É unha película espectacular, eu coñecía xa eh, o documental uh -huh. eh, no que se basa nos eh, os feitos reais que pasaron aquí no aldea de, de, de Petín, xa o temos te comentado. Uh -huh. eh, <coughs> Fixes un documental, cando foi a morte do holandés de Petín. Sí. Eh, ese documental, pues, ah, como che digo, dunha historia real uh -huh. de de esta película basada nessa historia real eh en pouco e, seguindo un pouco uh -huh. as, a a estrutura eh básica deste documental, pois e, trata ese mesmo tema, ¿no? De gente de fora que chega a unha aldea e quere pois facer unha nova vida uh -huh. e atópase pois cos, cos eh, autóctonos que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 estas son as seis palabras candidatas a palabra do ano neste 2022 uh -huh. o sea que, a ver cal gaña no 25 de dezembro remata o prazo para que uh -huh. o a xente vote uh -huh. e a ver cal de las gaña uh -huh. eh, min gusta me mea autoestima porque tamén é moi recomendable a todos a todas que nos escoiten uh -huh. eh, que hai que ter autoestima hai que eh... Eh, darse valor ao mesmo uh -huh. eh, comadre, por exemplo, tamén tamén Esa palabra tamén... Eh, que, que Unha palabra moi galega. Moi galega, e que parece ser que este ano se, se empregou moito. Sí. Esa veciña, esa amiga... Sí. Eh, bueno, que relaciona un pouco as mulleres cando se apoian unhas as outras, a miña sí. comadre. Sí. Me dixo a miña comadre, recomendoume. Sí. Ben, ben me vale a miña comadre. Sí. <coughs> gracias a miña comadre, bueno, pois pues eu... Eu entre comadre e autoestima e incluso resiliencia, pero, bueno, comadre de autoestima son as que máis me, me gustan. Una de esas votarei. A ver vos, que as votades. Remato, os gustame con unha acción que pretende despregar a Xunta que se chama Operación Retorno. O programa Galicia Retorna e eh, impulsado pola Xunta de Galicia quede traer de volta a Galicia 30.000 emigrantes en 4 anos. Jolín. É eh, ambicioso. Sí. O, anunciou no Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, eh, hoxe mesmo, e eh, eh, contará cun investimento de eh, 450 millóns de euros. E eh, desenvolverase a partir de 100 medidas que implicarán a todos os departamentos da xunta. Uh -huh. Xa que é obxectivo traer retornados a Galicia e conseguilo en catro anos e que sexan polo menos 30.000. Uh -huh. 30.000 galegos que volvan a súa terra en un prazo de catro anos. Ese é obxectivo do Do eh, programa Galicia retorna que mm. vai impulsar a xunta de Galicia jolín pero, eh, eh, esa xente será de to, de to, eh, sobre todo de toda España de ¿no? pues todo o mundo de todo o mundo Madre mía. claro, claro sí, sí, sí, sí, sí. Gálego, gálegos, como no meu caso que, que sí. volvemos a Galicia exactamente sí, bueno, ti, ti aquí e despois aí pero xa pues, xe ten que volver xente Pues por eso 30.000 falamos. Sí, sí, 30.000. Porque si 30.000. Sí. Que traigan que traigan aquí cartos para mover economía aquí. Eh, que les dejen invertir, eh, que no les pongan tantas trabas, o que quieres es el labrador que no le pongan tantas trabas. Bueno, pues <risa> porque eh, que que se anime, eh, a ver, a ver, a ver, co de que maneira anima a xunta a volver é verdade pero que si que é certo que onde máis hai máis movimento económico hai claro porque entón, bueno. dixase que en Ourense e a parte que foi onte o entón que na televisión cabía máis xubilados que xente que xente dixéramos cotizando a Seguridad Social pois pues eso si sí que se dá en moitas vilas, e moitos concellos, eso xa se dá hoxe en día vaya máis e vaya máisá sí, claro. provincias non sei non teño dato uh -huh. non manixo ese dato haveá provincias non sei adourense será unha delas que o millor xa se pode dar eso de que sí, xa sí, máis sí. pensionistas que que cotizantes exactamente porque eh, pois tí, no... imagínate isto é un cemiterio de elefantes sí, sí, sí. todo xente que necesita que que cotiza e eh, eh, eh, eh, eh, non temos Sí, cotizantes sí. que, que podan eh. Eh, sabes en, fi, en fin eh. pois pues así eh, an ante estos datos evidentemente fai falta traer xente e a poder ser xente nova eh. que veña a traballar crear emprego aquí, etc sobre todo todo eso bueno tens a libreta eh, pequena por aí ¿no? teño aquí tres, unas cousinhas rápidas E deixo que te quete esa media hora última Para acabar o programa Mi, Bueno, mira <coughs> eh, Ti sabes de secretos. segredos Hombre, claro que sí Sabes de guardar segredos sí. Pois pues eu tamén <risa> <risa> Bueno, eh, aparte deste de vacile previo Sí eh, En relación a guardar segredos Sí hai un refrán que non sei sé se si coñeces que cando ti eh, queres contar unha confidencia, si sí. contar un segredo, uh -huh. non yo contas a calquera. Non. Contas yo, ou trasladas yo a unha persoa de confianza. Exactamente. Home, muller, familiar ou amigo, uh -huh. eh, familiar ou amiga, pero de dunha confianza alta. Eh, esa non vale calquera para contarlle o teu segredo non? Non, non, non. pois hai un refrán que igual coñeces que en forno aberto non se coce pan non isto eh? é certo isto xa o dicía a miña aboa xa o dicía a tua aboa, verdad e o millor tamén o dicía algún proverbio chino Tamén. pero bueno anota sí. en forno aberto non coce pan Non se coce pan, correcto Muy ben E despois Un dito tamén que lle escoitei aquí a unha Unha tía da miña compañeira Outro día, <ríe> nun, nunha aldea De vello para baixo Non hai máis para onde ir Non, isto é a verdad <ríe> Tamén é unha sentencia boa, eh Tamén, tamén E despois xa para rematar Aquí tamén unha anécdota chula Eh, otro día está falta también con eh, estábamos hablando así de gente que va a un bar eh, sí, sí, sí. en estas cantinas de sí. tu rural sabes sí sí sí que hay bueno hay una clientela muy variopinta sí pero hay hay eh, bueno tetiba chi también bar que tevo contar <risas> exactamente hay ese cliente o esa clienta que por circunstancias da vida, no me volvo a ter na, nas circunstancias ni nos motivos que ten cada que, no? Claro. Que bebe un pouquinho máis da conta. Eso. Eh. Xa, xa sabe. Que levanten non un pouco máis o codo. Non <ríe> lle mox poñer adxetivos, vale? Non. Porque, bueno, é un mal que tampouco é para rirse dele. Non. E as veces alguén cae en eso e pode caer calquera, non? Exactamente. Non, aí non... Pois referíndose a, a unha persoa que vivía moito... <ríe> que vivía moito, vivía demais xa eh, eu diría que era unha enfermidade uh -huh. unha unha eh, adición uh -huh. dice dice dicía del colle unha borracheira o ano uh -huh. e digo llevo bueno un o ano é pouco non, non, unha o ano, que lle dura todo o ano unha o -huh. claro dura lle todo o ano coño unha borracheira o ano ich. como entonces, que a mesma como que a mesma duraba todo o ano si, sí, si, sí. entonces facía como que o cuñicín moito e <ríe> eh, claro era un home que era castrador e o caso é es que ese home pois pues, levantaba o codo bastante pero non se metía con ninguén nin faltaba, sobre todo as mulleres, as mulleres adorabas era malo pa el, non? si, sí, era malo pa el Y el ocaso es que un día, pues, estaba, llegó a Guardia Civil, y a Guardia Civil, pues, claro, quedó mirando y dice, pero, a oh, mi susto, si yo le vamos esta mañana a casa y tal, pero mire cómo está y tal, digo, oye. He dicho, no oye, no, no se enfade, mi sargento, no se enfade. Es la misma de ayer. <risa> pues... Una cosa, una cosa parecida, ¿eh? Sí, sí, es amismadonte no, Volveos a emborrachar, ¿no? No, ¿Qué? no, no volví a emborrachar No, no, es amismadonte Es amismadonte, qué... <ríe> La... qué peniña, ¿eh? Sí, desde luego Tomaba con retranca el hombre, pero bien sí. eh, desgrasa, ¿eh? Sí, no, eso es una desgrasa, desde luego, sí Por eso, que no se le recomienda a ninguén ¿eh? No, eh, no, Temos algún amigo o alguna amiga a intentar sacarlo sí. de ahí Sí, exactamente Beber con moderación, outra recomendación tamén de final de ano. Uh -huh. Beber con moderación. Beber, pues sí, bueno, un grolo, un viño ou unha cervexa, pois pues, uh -huh. bébese. Eh. Un licoriño Bueno. Pero non bueno, hai que tampouco maltratar o corpo. Non, que é É noso. Exactamente. É ¿Eh, adonte, señor guardia. É <risas> ¿Eh, adonte. <risas> bueno, deixámoslo aí logo. Pois moi ben, Xosé Manuel, que teñas un bon ano, e, en fin, que o, pase, que o paseis o mellor posible ao lado da familia, que teñades ese calor, esa positividade, en fin, que teñades, pois, boa sorte, se nos toca a lotería, e ata día 12 de Xaneiro. Igualmente. Igualmente, eh, e vemos o ano que ven. O ano que ven escoitámonos. Exactamente. Veña, unha aperta grande e boas festas. E feliz Ano Novo a todo o mundo, a todos e todas as que nos escoitan. Moi ben. Apertas. Radio San El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sam Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jaç setmanal, un recorregut, apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. No baixamos un poquinho a música e vamos irnos a Navia de Suarna e vamos a falar, pois, con Xosé Fernández, que é o señor alcalde. Moi boas tardes, Xosé. Boas tardes. En primeiro lugar, quero dar achas gracias por achegarte o sábado pasado e vernos, vai vernos vir a esta gala que se fixo no Liceu de Barcelona de os dous mundos o mundo de antes e o mundo do agora que tu os dous si, sí, a verdad que para min foi pois un orgullo poder ir acompañar pois a todos os emigrantes desta, desta comarca, pero moi especialmente pois, do noso Concello de Navi de Suarna hombre Eh, o Concello estaba bueno, eu penso que estaba todo <risa> toda a xente que se enterou estaba ali porque, bueno, ti xa vixe dinde primeira man xa vixe como estaba todo xeo porque outros víamos a través de pantalla Pois <risa> pues sí, sí, a verdade é que foi un espectáculo moi merecido para toda sí. a emigración De, de este concello, pero de todos de Galicia, uh -huh. a verdad que foi un acto moi bonito, moi bonito poder encontrar, poder pois pues, ver a tanta xente que eu uh -huh. uh, pois pues, por aí, xa conocía e eh, uh -huh. tal, pero pero a verdad é que era era pois moi moi moi moi moi bonita, moi ben organizada eu, a verdade, que vin moi moi satisfeito eh, foi un auténtico orgullo e un placer poder estar aí eh, para nos que viñeran as autoridades desde Galicia eh, sobre todo, pois estábamos eh, eh, nunha sala claro, diferente vendo todo a través da sala mira, está fulano, está mengano está, ahora fala fulano, ahora fala mengano eh, en fin, que estaba, estaba de todos A apoiándonos a eh, nós sobre todo ese corazón estaba con nós e nós con vós porque como ti ben sabes que estuveches aquí en Cataluña hasta que voltaches a Terra e eh, temos o privilexiixo de terte como alcalde pois eh, estamos de corazón estamos con Galicia. Hombre, para min un honor ser o alcalde do meu Concello, eh, ser pois, o alcalde da migración eh, dos que están aquí, de todos, porque para min todos sodes iguales, igual os que están aquí como os que están aí. Todos sodes igual, todos sodes pois, ben recibidos cando vides, sí, sí. eu fui moi ben recibido aí, o sea que para min a verdad que... Un auténtico placer poder, poder sí. bueno, contar con tantísimos e tantísimas naviegas e naviegos sí, en uy. Cataluña. Sí, sí, porque é unho barrio donde vivo e tal, que hai, moito, hai moitos aí da terra e tal. Bueno, porque eu díceme, ti falas galego en todos os sitios? digo, claro, é que son galego e eu falo galego, porque como veixo que me entende, pois é o galego e aí que pero dando mas grazas dici mira que veu o alcalde de talbe o alcalde de cual mira que nos vieron acompañar mira que isto e iso estímase que quando ven pois pues, estímase eh, todo eso bueno eu creo que eso te delo moi merecido que vos fora a acompañar non faltaría máis Siempre que, que, que se pudera como, como foi o caso eh, eso é eh, vamos, unha obligación eh, xa dicen, un orgullo uh -huh. e vos sodes os mellores pues pois, embaixadores que ten o noso Concello fora, fora de aquí, o sea, a verdad que uh -huh. tedes un mérito espectacular porque eh, eh, o vosso comportamento uh -huh. a, a vosa iniciativa como como naviegos en naviegas aí, pois foi mm, espectacular uh -huh. eso iso eh, é o mellor que, que, que, que podemos ter Eh, o capital humano donde sí. esté sí, pois, sí. naviegos e naviegas estén onde estén eu sei que o liceu ali porque houve persoas que me dixeron, porque claro é <risos> cando nos tocaba estar arriba no escenario pois dixo ali había risas pero tamén había vaguas solamente de todo había vaguas é máis cando se tocaron os dous sinos o himno de Cataluña e o de Galicia dice aí houve choros que non vexas uh -huh. os bueno, esos pois pues, <risas> salen a, a flor de pel ¿no? eso sí, é, é sí. moi emotivo Sí, ye, ye moi bonito, entonces bueno, pues claro, non me estraña que non houbera pues, esas eh, lágrimas que se soltanlles ese motivo uh -huh. acto era, era para eso, era para uh -huh. eso. Uh -huh. Bueno, uh, dechesme dechesme unha mala uh, mala nova que houve, que despois eu mirando na televisión e veixo que por todos os ritos pasa máis ou menos o mesmo, pero que houve un señor que o seu tractor estaba traballando e se emborcou e se matou con ele eh, de, onde... eh, de onde era o señor este? pois pues era de Vilemeixi, de Ángel conocido, mm. unha persona pois pues, ainda relativamente nova con sus entes etanos uh. Un accidente moi moi raro porque non si sí. non tiña que haber pasado, non sabemos exactamente o que pasou, supostamente pois pues, que lle deu pues, algún desvanecimiento algun aturque que se quedou tal en branco e eh, o trator foi por si sí, e borcou eh, bueno, ese eh, matou este oh. desgraciados accidentes que pasan quando quando sí. a vida é así e eh, a lamentar eh, non podemos facer máis nada no, que No, non que venir. lamentar as cousas e, e seguir pa diante si, sí, si, sí, é que non toca outra cousa por iso que bueno, cando falamos é tal, pois que me dixeras quando falamos a micropechado que foi, foi o lunes ou martes que xe dixi, bueno, pois xa te chamo mercores por a tarde e tal e concretamos máis ou menos e entón, pois cando me contaxes eso e tal e digo, ves Por eso que nunca nos puede faltar tites que estar ahí porque porque falta porque fal tienes que estar porque hay que poner este medio hay que polo otro y hay que estar ahí Bueno, estas cousas que nunca se esperan, pero que veñen porque sí. porque a vida nos nos leva así. Uh -huh. Eh, efectivamente falamos o martes, eh, claro, non sucederá nada e eh, <risa> onte sucedeu eh. o martes a noite e hoy foi un entierro, e estas cousas, así que que a vida ten e eh, que temos que facerlles sí. fronte e eh, eh, que, eh, que quedou... acompañar, pois pues, non queda outra, acompañar esa... a familia en estos momentos tan duros e tan difíciles non podemos fazer máis nada desgraciadamente sí, sí, sí, desde logo. pero bueno, temos unha cousa de boa que temos eh, eso de, sobre todo hai que ser positivos e hai que eh, esa familia pois eso se existe unha cousa, hai que axudar hai que darlle forza hai que darlle pois ese ánimo que necesitan porque Eh, eh, oh, as cousas eh, os ánimos hai quedálos cando, cando, eh, cando pasa que cousa. Porque cando non pasa nada, pois pasas de largo, máis ou menos só Dios e talis de outro. Pero cando chega algo duro, sempre che gusta que se pasen na mano. Sí,, é o bueno, que intentamos eh, como non se pode fazer outra cousa, pois pues sí. intentar ayudar no que se pode e, e tirar pa diante Pois, e por iso che digo que, claro, e in ese medio, pois, nada. Pero, de todas as formas, aquí, cando, eh, claro, porque moita xente que me veía a min pois, claro, eh, dice, eh, estuvestes moi ben, eh, estuvestes tal, estuvestes cual, <ríe> pois, a xente hasta se ría, porque, diu bueno, eu era coñecido, xa dá máis que, pudía levar o que fora pero a mí se me coñetía desde lonxe. A verdad que sí, a verdad que ibas con un vestuario moi coñecido, eh, eh, eh, facendo un papel moi moi ben, moi ben. Todos fixestes un papel sí. moi bonito, moi profesional, eh, a verdad que, bueno, eu felicitei, e sigo felicitando todos os organizadores, pero tamén todos os participantes, os asistentes, claro. os que non puderon ir porque unha gran maioría me dicía, "Pero aí que xa non había entradas, xa non había entradas, había claro. 15 días", pois Si, sí, si, sí, si. Sí. O sitio, a verdad, que era era espectacular, un sí, sí un liceo de Barcelona, uh, eu creo que o máis bonito de, de, de, de do mundo para uh, sí, sí, sí. para para para para eu... eso, eso, e o Palau da Música son cousas preciosas. Porque moita xente que ven aí que a Barcelona, sobre todo visitar o Palau da Música, eso é algo for de serie. O liceu moi bonito. Pero, o polizeu, cando nos subiron arriba, que nos deron, nos fizeron un pequeno percorrido, cando vexo o escenario, digo, madre de dios, e que a xente vai se quedar abraiada mirando pro, pro arredor, dice, nosotros non, dices sí, a xente mira pa todos os lados, mira pa arriba, mira pa baixo e pa diante. <risos> pois a verdade eh, que sí, que o viu por pelos anos 80, pero si sí. ainda me parece un máis bonito outra hora quando foi un ese día que espectacular, eh, espectacular, a verdade. Sabes por que che gustou gran... máis? Sabes por que che gustou sí, máis? Sí, pois sí, porque sí. porque estaba porque estaba toda a xente. <risa> Pues seguro que eso eso fue un motivo <risa> <risa> seguro que, que claro para eso, sí, sí. Que fue lo primero que se preguntaron cuando llegach a Nadia? ¿Qué? ¿Cómo viste esto? ¿Cómo tal? <risa> No, eu non sei, agora que as redes sociales sí, e que fotos sí. e que tal, a verdade é que a xente, pois xa moitos viron a tal, e dixo, sí. vaya bonito, vaya ben, sí. que bonito acto, que tal. Digo, non, oh, pois a verdade é que sí. <risas> sí, sí, no a xente, pois eu creo que agora isto das redes sociales é que dá moito a ver estas cousas, non? Sí, sí, senhora. Sí. Por iso digo que hai eh, eh, a xente porque incluso houbo xente que me chamaron a min directamente, porque claro, como ti ben sabes, pois o tardo no medio donde estamos, chamanos, conhecenos moita xente, nos chamen nos preguntan isto e outro. E entón, pois, home, con dicirche, que agora mesmo nos están escuitando desde Suiza, desde Brasil, e desde Buenos Aires, a través das redes, así que imaxínate. Pois pues é unha gran aperta a todos os que nos escuitan, eh, a verdad que, uh -huh. que foi, eu xa dixen aquí, eh, a xente que me preguntaba, estaba fulano, estaba tal, pois pues, había moitos, pero especialmente, desgraciadamente, pois pues, non desgraciadamente... É moita xente non se poden ver a todos, pero claro. todos os que había, eu creo que o 99% falaban galego, así que... sí, é, é, é tanto que si. Sí. Ademais, mira, e ocorre unha cousa, como ellos vaso son mentidade e tamos os, os máis novos e tala, dixéramos a terceira xeración. Pois tan, falan castelán, pero e fállles en galego xa pasan a galego e anténdete perfectamente. Digo, ves, que bonito é isto, que tan esto, pois, eh, eh, como xe dice antes que nos escoitaban e eh, tamén desde Suiza, eh, temos dous ointes asidos, que ela é galega e ela é canario. E <ríe> eh, falo galego pues... como calquera de nós. Dice, hombre, de tanto írbolo xa, xa me tirei en a piscina, de tiel. Pois pues dardes moitas felicitacións xaí la daremos da vosa parte, da parte de Navia, que, tem, que os temos aí ao lado. Tamén estaba o de Cervantes, non? Eh, San Román. Tamén estaba, sí, Piedra Fita, sí, e sí. Piedra o de Fonsegrada sí. tiñan e festas, e non tamén taba. Exacto, si sí, coincidiu un acto que tiña Elía, tiña un compromiso sí. Elía y bueno, nos dous sitios non se pode estar, entonces. Claro. Pois pues, tuvo que tuvo que quedarse eh, eh, non non porque non tivera gana de ir, que me dixo o día de tan bogana como quedo, pero un, as obrigacións pois pues, son as que son, non? No, exactamente, e hai que atendelas. Porque, sí, efectivamente bueno, claro es con él directa directamente en un en un fal eh, un falen con él directamente coñezco le tal no es como contigo que coñezco más directamente falamos e todo esto nos saludamos pero tenido ganas de falar con él también Pues sí sí también es una persona muy muy sociable muy sí, sí, muy dada mm, eh. vamos muy mui mui mui tema de, de, de, de cercano a xente mm -hmm. eh, eh bueno, pues estas cousas que que non se pode ir e eh, que iba de moi eh, boa gana, porque xiñamos bueno, a pensado e tal, pero se dixo vou aproveitar porque a próxima <risa> que si non que non, non me permita, pois pues, a xente a xente ou a saúde ou isto, así que fixo. Exactamente. Pois, moi ben, xo, señor, xosé eh, Fernández, moi ben, desexarvos que teñades un bon Nadal, que que Navia siga medrando, e sobre todo, se non medra máis, pois, sobre todo, que vai a xente a visitar, porque Navia ten moitos recunchos que ver eh, e a seguir traballando por Navia, eh, que sigues moitos anos Queremos te máis anos o fronte de Navia. Pois moitas gracias, un abrazo para todos, e, pois moitas felicidades, esperábamos vos aquí, e, cantos máis e, e máis pronto vexar, veñades, pois, pois aquí estamos e aquí vos esperamos todas as veces que podades vir. Nosotros, para non ser un orgullo poder Tervos vos aquí, eh, eh, eh, bueno, e eh, ser pues, o representante de todos vos, xa digo, igual os de aquí que os Pois moi ben, que teñades un bon, un bon Nadal e un ano inovón. Igualmente para todos vosotros, igualmente. Apertas. Amiguinhas e amiguinhos Ca a voz desés nos vamos hasta o día 12 de Xaneiro destas de vacacións de Nadal que teñades pois unhas boas festas e un ano novo que o vosso Nadal sexa feiticeiro e este ano tamén e que día 22 vos toque a Algo de lotería, aunque non sea moito, pero que nos toque algo, que nos dé ánimos. Así que, amigas e amigos, gracias, Fernando, por estar aquí neste último programa deste ano 22. E pro ano 23 voltaremos a comenzar outra vez. Así que, amigas e amigos, que a noite vos o descanso e arroa a vosa liberdade.